Doina Bisericii din Smirna Doamne, ca pe Îngerul Bisericii din Smirna ne-ai cercetat, Când pentru necazul, sărăcia și nevoințele ce le-am îndurat, cu dragoste ne-ai binecuvântat. Doamne, ca pe Îngerul Bisericii din Smirna, cu hulele sinagogilor satanei ne-ai încercat, și scusiți în cele ale Duhului Sfânt ne-a arătat de aceea nu ne înșelat. Doamne, ca pe îngerul bisericii din Smirna de harul Duhului Sfânt ne-a umplut, iar teama de cele ce vom pătimi de la lume nu am avut. Doamne, ca pe îngerul bisericii din Smirna cu temnițele satanei ne-au ispitit dar putere ne-a dat să îndurăm cele ce am pătimit. Doamne, ca pe îngerul bisericii din Smirna, de cununile vieții veșnice în cenușă înnecerăbdicit, când îngerul morții și îngerii negri peste noi s-au năpustit. Doamne, ca pe îngerul bisericii din Smirna, cu porunca ta, inima ne-a întărit și glasul tău în inimă L-am auzit. Doamne, ca pe îngerul bisericii din Smirna, ne-ai binecuvântat, de aceea, din moartea cea de-a doua, ca pe fii ne-ai salvat. Doamne, ca pe îngerul bisericii din Smirna, sufletele noastre le și să vină la tine, ca fii luminii poruncă le dat. Doamne, ca pe îngerul bisericii din Smirna, între fiii împărăției ne luat și glasul doinelor de dor ai ascultat. Doamne, ca pe îngerul bisericii din Smirna, cu rodul talanților nechemat și rodul de Smirna al viei tale te-a bucurat. Lacrima de mărgăritar a milostivirii Doamne, Tu ești lacrima de mărgăritar a milostivirii, de aceea pentru fiecare suflet care în iad s-a aruncat o lacrimă de margaritar ai vărsat.